Чи це йому таке говорить, Чи це тільки сон? Якою ж дорогою йти? Непримітною. До сьогодні вийшли дуже примітною дорогою. І не всі раділи з цього. Злобний та ледачий не порадіє праці роботящого. А тепер до якогось часу маєте приникнути. Бережіть себе. Бо ви ой як потрібні людям. Лаврін виняв з кишені кисетена з тютюном. Візьміть на дорогу. Я ж не курю. Біда навчить. Він узяв кисетет, охопив руками косаря, а той злегка стиснув його могутніми руками. Ідіть, бо хтось може теж не спити, шукаючи вас. Щастивим. Яке вже там щастя. Що ж, і щастя не буває без чиєї заздрості. Ідіть. Зараз побреду. А вас попрошу заглянути до моєї хати. Ключ на призбі під дощечкою лежить. Далі відчините скриню, і про скринку знайдете гроші. Занестіть їх вдові Пастушенко. Хай моя копілька її дрібним дітям послабить. Та й бувайте. І Данило, втопивши руку в ячмінь, самотній побрів низько долом до того гиблого шматка землі, над яким висіли клапці туману, а позаду ще довго чув шаржаканні коси. Косар робив своє. На журавленні уголоні Данило зупинився, доскно оглянувся на всібіч. Куди ж він відходить? Ні, то від нього відходило літо, відходила дрімота колосу, відходила доля. Не здоганяй, не здоженеш, і все одно треба йти. Колись у дитинстві він знав, що край землі стоїть золота брама, а за нею сходить сонце. А де ж тепер його брама і що стоїть за нею? Напевне, усе лихе окрім сонця. Зсутулившись, він потягнув за собою пригорблену тінь, і, здається, навіть вона зараз мала вагу. Позаду почувся приглушений крик. Данило сполохано озирнувся. До нього нерівно, як лугова чайка, бігла якась жінка. Ось вона зупинилась біля самотнії верби, благально підняла руки, і на них, і в широкі рукави сорочки. Почали натікати тіні чи небо Хто б це? Невже Оксана? Так воно і є З простягнутими руками Оксана добігла до нього схлипуючи Впала йому на груди А вдала розплетеними зі сну косами Данилку, братику За що ж тебе? За що посередили нас? І такі жалі і така віковічна туга матерів була в її голосі, що в нього затримтіли повіки. «Не плач, сестра, не треба». «Це не я, це моя доля плаче», – сказала давніми словами. «Як же мені без тебе у світі?» І оглянулась на світ, що мовчки підіймав трави, розхилював голос, тремтів місячним смутком і озивався скрипом деркача. Дітей, Оксаночку, доглядай, та хоч інколи згадуй мене, іди. Він тричі поцілував сестру, одірвав її од себе і швидко пішов до болота. Коли оглянувся, Оксана ще стояла на журавлиній оболоні, притримуючи рукою серце. Де оболонь переходила в болото, йому в вічі впала трилиста вахта. Та добра рослина, що і лікує людину, і попереджає, не йде далі, бо вже починаються небезпечні місця. Оці небезпечні місця війнули на нього важким духом баговиння, жабурників і того зілля, яке чаклунки збирають для трути. Під ногами почала м'яко вгинатися прогнила земля, яка не що ховала під собою і для чогось смертельні продухи «Затягувала безневинними незавудками».